Amilyen az apa, olyan a lánya. A fekete zománcos ezüst tartóban vastag viaszgyertya égett, s körülötte kisebb gyertyák koszorúja világította meg az asztalon felhalmozott pergamen kötegeket, amelyeket a király az imént nézett át. Az ablakon túl a park beleolvadt az alkonyatba. Izabella a közelgő év felé fordulva figyelte a fákat, sorra elnyelő árnyékot. A Pontoá környékén emelkedő Mobesson Kastilliai Blankának, Szent Lajos anyjának ideje óta királyi hely volt, szép fülöp kedvet rezidenciáinak egyikévé tette. Szerette a magas falak közé zárt csendes várkastélyt, a parkot meg az apátságot, ahol Benedekrendi apácák élték, kegyes regulák megszabta jámbor életüket. A kastély ugyan nem volt túl tágas, de szép fülöp nagyra értékelte a nyugalmát. – Itt szoktam önmagammal tanácskozni – mondta egyszer. Most is e kastélyban tartózkodott családjával és szűke budvar tartásával. Izabella délután érkezett. Utazásának végcélja mobesszom volt. Közömbös mosolya közeledett három sógornőjéhez, Margithoz, Johannához és Blankához, és köszöntésüket az alkalomhoz illően viszonozta. A vacsora rövid ideig tartott, s most Izabella négy szem közt maradt apjával abban a szobában, amely a király kedvenc tartózkodási helye volt. Fülöp király épp oly jeges tekintettel figyelte Izabellát, mint minden emberi teremtést még saját gyermekeit is. Várta, hogy Izabella kezdje a beszélgetést, de a királyné nem mert megszólalni. Mekkora fájdalmat okozok majd neki, gondolta. Apja a jelenléte, a park, a fák, a csend váratlanul gyermekkorára emlékeztette, s ekkor mély szánalmat érzett önmaga iránt. Atyám, kezdte el végül. Atyám, szerencsétlen vagyok. A mi távolinak tűnik Franciaország, amióta Anglia királynéja lettem. És mennyire sajnálom a tova tűnt napokat. Igyekezett visszafolytani kibutyanó könnyeit. Erről óhajtott beszámolni, Izabella. Ezért tette meg ezt a hosszú utat? kérdezte a király ridegen. Apámon kívül ugyankinek mondhatnám el boldogtalanságomat mondta panaszosan a királyné. A királya már elsötétült ablakra pillantott, amelynek üvegét megmegzörgette a szél. Aztán a gyertyákra, végül a tűzre merett. Boldogság, kezdte lassan. Ugyan mi mást jelent a boldogság, leányom, ha nem azt, hogy elfogadjuk a sorsunkat? Szembenültek egymással a töltyfaszékeken. – Királyné vagyok, ez igaz? – suttogta Isabella. – De hát úgy bánnak velem oda át, mint királynéval? – Rosszul bánnak önnel? – Kérdésében alig volt nyoma a meglepetésnek. Nagyon is jól tudta, mi lesz a válasz. – Lehetséges, hogy felséged nem tudja, kihez adott nőül? – kérdezte Isabella. – Miféle férje az, aki az első napóta kerüli az ágyamat? – akiből minden gondoskodásom, elnézésem, mosolyom egyetlen szót sem csal elő. Aki úgy menekül előlem, mintha leprás lennék, s tőlem megvont szeretetét, még csak nem is kegyenc nőknek osztogatja, hanem férfiaknak. Atyám, férfiaknak! Szép fülöp már régóta tudta ezt, s felelete ugyancsak régóta készen állt. Én, Önt, Izabella nem egy férfival házasítottam össze, hanem egy királlyal. És nem tévedés folytán áldoztam fel. Vajon nekem kell -e felvilágosítanom, hogy mivel tartozunk államainknak? Mi nem arra születtünk, hogy átadjuk magunkat személyes fájdalmainknak. Mi nem a magunk, hanem királyságaink életét éljük, csak is ebben lelhetünk kielégülést. Ha megnyugszunk, sorsunk van. Beszéd közben a gyertyák felé hajolt. A fény kiemelte elefánt csontszoborhoz hasonló arcának körvonalait. Csak is hozzá hasonló férfit tudnék szeretni, nézte apját Izabella. S mert soha nem fogok hozzá hasonló férfit találni, soha nem fogok szeretni. Aztán fennhangon folytatta. Nem azért jöttem Franciaországba, atyám, hogy az engemért sérelmek miatt siránkozzak, de megkönnyebbültem, hogy emlékeztetett a királyi személyekre kötelező önbecsülésre, és arra, hogy nem a boldogságot kell hajszolnunk. Csak azt szeretném, ha felséget környezetének minden tagja így gondolkodna. Miért utazott ide? Izabella mélyet lélegzett. Mert amint megtudtam, atyám, Fivéreim, sajhákat vettek nőül, s a becsület védelmében én épp olyan kérlelhetetlen vagyok, mint felséged. Szép fülöp felsóhajtott. Tudom, nem szereti a sógornőit, de ami elválasztja tőlük, ami elválaszt tőlük, atyám, az a tisztesség. Olyan dolgokról tudok, amelyeket felséged előtt titkolnak. Hallgasson meg, mert nem csak üres szavakkal jöttem. ismeri a fiatal Gotyé urat? Kettem vannak testvérek, és én mindig összetéveztem őket. Az apjuk velem volt Flandriában. Akit említ, az egy montmorency lányt vetnőül, nem de? És poátyi fiam udvar tartásához tartozik, mint fegyvernak. S felséged mennyéhez, Blankához is tartozik, csak más módon. Öccse, Filipp, Valoá nagybátyámnál. Igen, vágott közbe a király, igen. Könnyű viszintes redő jelent meg egyébként ránctalan homlokán. Nos, ez utóbbi Margithoz tartozik, ahhoz az asszonyhoz, akit felséged arra választott ki, hogy egy napon Franciaország királynéja legyen ami Johannát illeti, az ő szeretőjét nem nevezték meg, de mindenki tudja, hogy takargatja huga és unoka testvére kicsapongásait. Elősegíti szeretőik látogatását a Nezle toronyban, s nagyon jól gyakorolja azt a mesterséget, amelynek már igen régóta ismert neve van. Azt is meg kell tudnia, hogy erről beszél az egész udvar, csak felséged előtt hallgatnak. Szép fülöp felemelte kezét. Vannak bizonyítékai, Izabella? A bizonyítékokat megtalálhatja a Donéfi vérek övén. Azok a tartsajok lognak ott, amelyeket a múlt hónapban én küldtem sógornőimnek, s amelyeket tegnap felismertem, ezeken az engem kísérő menetben lovagló nemes urakon. Nem az sért, hogy menyei mennyire semmibe vették ajándékomat. De ilyen értékeket osztogatni, holmi fegyvernököknek, nem lehet egyéb, mint egyfajta szolgálat jutalmazása. Nos, miféle szolgálatról lehet szó? Ha egyéb tényekre is van szüksége, azt hiszem, könnyen szolgálhatok velük. Szép fülöbb a nézte. Az tétovázás nélkül vádolt, egy pillanatra sem lágyult el, és szeme mélyén valami megalkuvást nem ismerő eltökéltség bujkált, amelyben a király önmagára ismert. Izabella valóban az ő leánya. Felállt és sokáig időzött az ablak előtt. Jöjjön, fordult vissza végül, menjünk hozzájuk. Kinyitotta az ajtót, átment egy sötét termen, majd egy másik ajtón keresztül kilépett a falak mentén körbefutó folyosóra. Az éjszakai szél hirtelen körülfogta a királyt és leányát, s bőruhájukat csapkodva lengette mögöttük. A bala tetőzetet kurta szél Lentről a nedves föld illata szállt fel, a lépések zajára, a lőrések mellett kuporgó őrök felugráltak. A királyi menyek lakosztályait a Mobasszon kastély túlsó szárnyával rendezték be. A hercegnők szobája előtt szép fülöp megállt és figyelt. A tögyfajtó mögül nevetés, vidám sikongatás hallatszott. A király leányára nézett. – Meg kell lennie – mondta. Izabella szótlanul bólintott – a király benyitott az ajtón. Margit, Johanna és Blanka meglepődve kiáltottak fel, storkukon akadt a nevetés. A három asszony báb figurákkal szórakozott, egy maguk kitalálta jelenetet játszottak el, amellyel egyszer viccsenben egy komédiás mulattatta őket. De a királyt az előadás akkor nagyon felbosszantotta. A bábok az udvartartás főbb személyiségeinek képmására készültek. A kis színpad a király szobáját ábrázolta, ahol szép fülöp egy aranyozott takaróval borított ágyon heverészet. Az ajtón valóák kegyelmes úr kopogtatott, Beszélni kívánt fivérével. Hug de Bouvill főkamarás válaszolt a látogatónak, hogy a király senkit nem óhajt látni, s megtiltotta, hogy bárki is zavarja. Valoá grófia dühtől tajtékozva távozott. Utána Navarrai Lajos és Kír Károly herceg jött, de Bóvilla, király fiait is hasonlóképpen utasította el. Végül három ceremónia pálcát hordozó poroszló nyomában maga engelrenden marény érkezett, s előtte azonnal kitárult az ajtó. Legyen üdvözölve, nagy uram, a király látni óhajtja kegyelmességedet. Szépfülöp annak idején helytelenítette a szatírát, és megtiltotta, hogy előadását megismételjék. De a fiatal hercegasszonyok titokban túltették magukat a király parancsán, s hogy tiltott mulatság volt, még inkább élvezték. A szöveget eltorzították, eltúlozták az ötleteket és mókákat, főképp amikor a férjüket ábrázoló bábukra került a sor. És most, a király meg Isabella előtt úgy érezték magukat, mint három, csénytevésen kapott iskolás lány. Margit sietősen felkapta az egyik széken heverő köntösét, és betakarta túlságosan fedetlen mellét. Blanka hajfonatait igazgatta, amelyeket előbb valóan nagybácsi haragját mímelve összeborzolt. Johanna őrizte meg nyugalmát leginkább és élénken védekezett. Befejeztük, szőr, éppen most fejeztük be, de felséged akár az egészet végighallgathatta volna, anélkül, hogy haragját, bármi is felkeltette volna. Tüstjént eltakarítunk minden. Összejütötte a tenyerét. Hé, Bamont, Cummings hölgyeim! Szükségtelen hölgyeiket szólítani, intett a király. Alig nézett a bábjátékra, inkább a mennyeit figyelte. Blanka a legfiatalabb tizennyolc, a másik kettő huszonegy éves volt. A király szeme láttára nőttek, szépültek, amióta az udvarhoz érkeztek, tizenkét 13 esztendős korukban, hogy összeházasodjanak fiaival. De a jelek szerint az eltelt idő alatt egy szemernyivel sem lettek okosabbak. Még most is bábokkal játszanak. Lehet, hogy Isabella igazat mondott. Lehet, hogy ekkora asszonyi romlottság lakozna a lényekben, akiket ő mindig csak gyermekeknek tekintett. Talán, gondolta, én nem értek az asszonyokhoz. Hol vannak férjeik? kérdezte. A vívóteremben, felséges királyapánk, felelte Johanna. Amint látják, nem egyedül jöttem, kezdte újra a király. Önök gyakran állítják, hogy sógónőjük nem kedveli önöket, holott megtudtam, hogy igen, szép ajándékkal kedveskedett mindhármuknak. Izabella úgy látta, mintha Margit és Balanka szemében kihúnt volna a ragyogás. Lennének szívesek, folytatta kimértén szép Fülöp, megmutatni az Angliából kapott tarsolyokat. A kérdést követő csend kettévágta a világot. Egyik oldalon állt Franciaország királya, Anglia királynéja, az udvar, a főúrak, a királyság, a másikon pedig három bűnös. Tetten ért asszony, akik számára ebben a pillanatban hosszantartó lidérc nyomás kezdődött. Nos, leányaim, kérdezte a király, miért nem válaszolnak? Óriási szemével, amelynek pillája sem rebben, mereven nézte őket. Én párisban hagytam a tarsoit, szólált meg Johanna. Én is, én is, felelt azonnal a másik kettő. Szép fülöp lassan megindult az ajtó felé. A három asszony sápottan figyelte mozdulatait. Izabella királyné a falhoz támaszkodott, és kapkodva szedte a lélegzetet. Anélkül, hogy visszafordult volna, a király megszólalt. Mint hogy a tarsajok párizsban vannak, küldjünk, tüstént értük, két fegyvernököt. Kinyitotta az ajtót. Oda hívott egy ört és parancsot adott, hogy kerítsék elő adoné fivéreket. Blanka nem bírta tovább. Lerogyott az egyik zsámolyra, arcából kifutott a vér, szíve csak nem megszűnt dobogni, feje oldalt billent, ájulás környékezte. Johanna a karjánál fogva rázogatta, hogy eszméletre térítse. Margit barna kezével gépiesen tekergette az egyik bábú nyakát. Izabella nem mozdult. Érezte, hogy Margit és Johanna pillantása rátapad, s nehezen elviselhetőnek érezte a besúgó szerepét. Hirtelen mérhetetlen fáradtság fogta el. Végig fogom csinálni, szorította össze ajkát. A Doné fivérek sietősen, zavartal léptek be, s csak nem egymás babotlottak az igyekezettől, hogy szolgálatkészségüket és értemeiket fitogtassák. Izabella kinyújtotta karját. Lám, atyám, mondta. Enemes urak nyilván előre sejtették felséged óhaját, minthogy ővükre függesztve hozzák a tarsajokat, amelyeket felséged látni kívánt. Szép fülöp menyeihez fordult. Megmagyaráznák nekem, hogy ez a két fegyvernök miként jutott birtokába olyan ajándékoknak, amelyeket sógonőjük önöknek küldött? Senki nem felelt. Filip Doné csodálkozva nézett Izabellára, mint a kutya, amelyik nem érti, miért kap verést, majd védelmet keresőn fordult bátyja felé. Kotyié félig tátva maradt szájjal bámult. Örség, A királyhoz! Kiáltott a szép fülő. Hangja hallatán hideg futott végig a jelenlévők hátán. A szokatlan, ijesztő hangot visszaverte a kastély és az éjszaka. Több mint tíz éve, pontosan a mons en csata óta, ahol csapatait összeterelte, kierőszakolta a győzelmet, nem hallották kiáltani a királyt, s már nem is emlékeztek rá, hogy ekkora erő a torkában. Egyébként csak-e néhány szót kiáltotta ilyen hangosan. Hívja ide a kapitányát, utasította az egyik oda rohanó őrt. A többi katonának megparancsolta, hogy őrizzék az ajtót. Odakün nehéz léptek dobogásától vízhangzott a bástya körfolyosója, s egy perccel később fedetlen fővel sietett be szeptében de Preille, magára kapott fegyverzetét igazgatva. Alain úr, intett a király, tartóztassa le ezt a két fegyvernököt. Börtönbe velük vasra verve. Törvényszékem ítél majd felettük. Kotyi a királyhoz fordult. Ször, dadogta, ször. Elég, intette le szép fülöp. Mostantól kezdve Nogaré úrhoz kell intéznie szavait. Alain úr folytatta. Újabb még katonái, itt törzik majd a hercegasszonyokat. Innen tilos kilépniök. Megtiltom, hogy bárki, szolgálók, rokonok, vagy akár férjük is belépjen erre a helyre, és szót váltson velük. A parancs végrehajtásáért nekem felel. Bármi hangzottak hangzott a kisebb parancsok, Allen de Praillé és nélkül állt a király előtt. Azt az embert, aki a templomosok nagymesterét letartóztatta, semmi nem lephette meg többé. Egyetlen törvényt ismert, a király akaratát. – Menjünk, uraim! – mondta a fivéreknek, és az ajtóra mutatott. Kotyié elindult. – Könyörögjünk Istenhez, Filipp, motyogta. – Mindennek vége. Lépteik zaját elnyomta a fegyveresek dobogása, s a dübörgés lassan elhalt a kövezeten. Margit és Blanka hallgatta a távolodó lépteket, amely elvitte szerelmüket, jó hírüket, vagyonukat, egész életüket. Johanna azon tűnődött, vajon sikerül-e valaha is tisztáznia magát. Margit hirtelen a tűzbe vetette a széttépet bábut. Blanka ismét ájulással küzdött. Gyere, Isabella, szólalt meg a király. Elhagyták a termet. Anglia ifjú királynéja győzött. De kimerült volt, s egyszer mint rendkívüli meghatottság fogta el, hiszen apja azt mondta, Gyere, Izabella! Kicsi gyermekkora óta első ízben fordult elő, hogy apja tegezte. Ismét a körfolyoson lépkedtek egyik a másik nyomában. A keleti szél testes sötét fellegeket hajtott az égen, Dolgozó szobájába érve, a király felkapta az ezüst gyertyatartót, és fiai keresésére indult. Hosszú árnyéka beleolvadt egy csigalépcső sötétjébe. Szíve elnehezedett, és nem érezte a viasz gyertyák ujjaira csorduló melegcsepjeit.